Hamınızı Allahın salamı ilə salamlayaraq deyirəm əssəlamu aleykum və rəxmətullahi və barəkətub Və həmişəki kimi sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağa nəhsiyyət edirəm Keçən dərs <gülüyor> <gülüyor> Demişdim ki, bu gün iki alimin dəvət üslubundan tanışacağam Buhar rahimehullah bu fasılda bu alimlerin cemaate necə dəvət etdiyi barədə gözəl bir rəvayət gətirir. Çox gözəl rəvayətdir. Masruk və Şuteyr rahimehumullah məsciddə oturarkən cəmaat onların başına yığılır ətrafına toplanır Və onlar bir-birinə deyirlər gəl ikimizdən biri Abdullahdan eşitdiyini desin digəri də onu təsdiqləsin Abdullahın kim olduğunu nə buhari rahiməllullah nə də Kəxalbani izah etmir ehtimal olunur ki bu ya Peyğəmbər s.ə.v qəst edilir ya da ondan eşidən sahabələrdən biri, ya Abdullah ibn Abbas, ya Abdullah ibn Ömar, ya Abdullah ibn Amr ibn Las, ya Abdullah ibn Zübeyir. Çünki Abdullah dedikdə, həsasən məhşur iki Abdullahdır, Abdullah ibn Ömar və Abdullah ibn Abbas radiyallahu anəməni. Və burada 3 ayə barəsində izah gətirir və bu da ona qüvvətləndirir ki, bunu deyən ola bilsin ki, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh oğlu onlardan biri deyir məgər Abdullah deməmişdir ki göz zina edir əl zina edir ayaqlar zina edir və övrət yeri də bunu ya təsdiqləyir, ya da təqziq edir bu yerini sizə izah edin Nə demək istəyir? Yəni göz görür, gördükdən sonra ya insan öz nəfsini boğur, ona getmir, əstəxvrullah edir, tövbə edir, şirindən dönür, ya da gedir, zina edir və övrəti onu təsdiqləyir. Yəni övrəti ilə zina edir. Gözü ilə heç gəz zina Göz zinaya parıb sıxaran yoldur və göz zina edir dedikdə yəni gözlə naməhrəmə baxdığına görə günah qazanır əl həmsinin ayaqlar da həmsinin soruşa bilərsiniz gözlə baxırsan əl ilə toxunursan və ayaq necə ayaqla necə zina edirlər iki məna verir ayaq ilə zina edilən yerə getmək bağır və s. Bu cür yerləri getmək Zinaya parıb çıxarırsan Orada tanış olursan, oradan da İstədiyin yerə parırsan Yaxud ayaq ilə toxunmaq Dözləri Nəqliyyət vasitələrində Yanına bir qadan oturduqda Ondan çəkinməkdənsə Allahdan qorxub ondan çəkinməkdənsə Bir az da yayılır Ki ona toxunsun lazım nedir ki onun xeyri nədir? Əksinə bu onun zərərinədir. Hər toxunduqca, hər hissiyatı oyandıqca ona görə nə qədər günah qazandığını bilsəydi bu yerdən durub qasardı. Allah bizi qorusun zinadan və bizim bilməyib zina edən gənclərimizi də bu işdən çəkindirsin. Belə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına bir gənc gəlib sual verir deyir Olar mı mən zina edim Rasulullah s.ə.v sərt cavab vermir, demir ki yox olmaz cəhənnəmli olarsan və s. sualına sualla cavab verir bu da Peyğəmbər s.ə.v bizə öyrətdiyi dəvət usluqlarından biridir dəvət etdikdə qarşı tərəfi başa salmaq üçün sualına sualla cavab verə bilərsən O da ona sual verir İstəyərsənmi sənin ananla, bacınla, xalanla, bibinlə, qızınla Kimsə zina etsin? Deyir, yox, ya Rasulullah Eləcə də insanlar istəmirlər ki Onların yaxınları ilə kimsə zina etsin Və o gənc tövbə edir, deyir, bir daha zina etməyəcəyən yani, Budur Peyğəndər səv tərbiyə metodu Dəvət üslubu Sonra Bu alimlərdən biri deyir məgər Abdullah deməmişdir ki Qur'an-ı Kerimdə halal və haramı əmir və qadağanı özündə ən soh zəmidən ayə bu ayədir İnnə Allah yəmur bil adli və l-ihsəni və itəizil qorba və yənhə anil fəhşəyə və l-munkəri və l-bəğiyyə zəqqərin Həqiqətən Allah size ədalətli olmağı <coughs> yaxşılıq etməyi və yaxınlarla münasibət qurmağı vaideynlər, qohu məqraba və s. yaxınlarınızla münasibət qurmağı əmr edir və sizi günah işlərdən, qadağan olunmuş haram işlərdən və zinadan çəkindirir. Görün, hər şey özündə cəmətdir. Bu ayəni hər dəfə siz xütbələrdə, sonunda eşidirsiniz. Yaxşı olar ki, mənasını da biləsiniz. Ki, bunun mənası budur. Sonra yenə, onu dedikdən sonra, yoldaşı bunu təsdiqləyir, deyir ki, bəli, belə deyib. Yenə müraciət edir, deyir, o deməmişdirmi ki, Qurani kərimdə insana arxainçılıq yaratan, təsəlli verən ən gözəl ayə bu ayədir. Mən yəttaq illəhə yəcəlləhu məxracən. Və rəzqüküm haysə la ihtəsəb. Kim Allah'tan qorxarsa, Allah onun üçün yol açar. Ağlına gəlmədiyi bir yerdən ruzusunu gətirir. Nəyin ki yol açar? Başqa bir ayəni sizin yadınıza salım. Yollar açar. Allah təala buyurur: "İnne me'al usri yusra", qayna me'al usri yusra. 2 dəfə ardıcıl eyni ifadələri deyir, təsdiqləyir, təkid edir. Ki, həqiqətən Çətinlikdən sonra asanlıqlar gəlir. Çətinlikdən, bir çətinlikdən sonra asanlıqlar gəlir. Bir dəfə çətin vəziyyətə düşürsən, sıxılırsan, sonra görürsən ki, neçə yerdən sənə yollar açıldı. Əgər səbr edənlərdənsə, əgər Allaha təvəkkül edənlərdənsə, əks halda sıxıntının üstünə Allah sıxıntı verər. Əzabın üstünə əzab, qəlbində olan xəstəliyin üstünə xəstəlik verər. Allahdan qeyrəsinə bənə havarsan kimlər insə köməyinə arxayın olsan Allah səni zəllədər. Sonra yenə deyir. Məgər fen ki sənə ən çox arxayinsılıq verən, ümid verən, ayə bu ayə deyilmi? Allah Subhanahu taala buyurur: "Yey bedi lazina asrafu ala La taqnatunun rahmetilləh İnnə Allah yaxırı zunubə cəmiyyə İnnəhü huvəl ey nəslərinə zülm etmiş məndələrim Allah'tan ümidinizi üzməyin Allah bütün günahları bağışlayır Fikir verin, bütün günahları bağışlayır Allah bağışlayandır, rəhimlidir Bu ayə xüsusən Xəvaricilərə rədddir Lakin Ayə xəvaricilərin Hələ mövcud olmadığı bir vaxta nazil olub Ayəni nazil edən bilirdi ki Xəvaricilər meydana çıxacaq Osman'a, Əliyə Muaviyyəyə Amr ibn Ləas, Abumus Ələşəri Və s.ə. sahibələrə qarşı olanlar Onlara qarşı çıxanlar olacaq Və onlar da insanları, xüsusən də müsəlmanları Allahın rəhməsindən döndərəcək, ümidini üzəcək. Lakin bu ayə onlara cavabdır. Ümidinizi Allahdan üzməyin. Və biləsiniz ki, Peygamber s.ə.v-in yolunu cemaat şəkilində gedənlər, Allaha qəlblərində üç şeyi cəm edərək ibarət edirlər məhəbbət, ümid və qorxu. Allahı sevirlər, yalnız Allaha ümid edirlər, Allahın onları bağışlayacağını ümid edirlər və yalnız Allahın əzabından qorxurlar. Əgər bu üç şeydən yalnız biri ilə Allaha ibadət etsən, onda üç firqədən birinə dönəcəksən. ya olacaqsan xavaric, yə olacaqsan murciya, yə da olacaqsan sufid. Əgər sən Allaha təkcə məhəbbətlə ibadət etsən Ocaqsan sufi Ancaq Allahı sevir Və ağlına gələn Tərzdə İbadət edəcəksən Nə qorfu olacaq, nə də ümid Ancaq məhəbbət Bacardığın qədər çox ibadət edəcəksən Allah dağla sənə On dəfə zikr etməyi əmr edibsə Sən onu edəcəksən Min dəfə Adət şəkilində Və elə ki, elə Allah belə əmr edib, Peyğəmbəri belə əmr edib. Dərk etməyəcəksən ki, Peyğəmbərin öyrətdiyi sünnənin, yəni o yolun hər hansı bir keyfiyyətinə, sayına, növünə, zamanına, məkanına, səbəbinə müxalib bir ərəkət etsən, o səndən qəbul olmayacaq. Peyğəmbər s.ə.vəndən hədis gəlib, Mən amilə amələn leysə aleyhəm nəfəhu var, Bizim etdiyimiz əmələ oxşar bir əməl edilməzsə, rədd olunur. İkincisi, əgər sən Allahdan yalnız qorxaraq, Allaha yalnız qorxaraq ibadət etsən, olacaqsan xəvaric. Xəvaric, kiçik günah etəndə də deyəcəksən ki, bu küfürdür, onu edən kafirdir onları sevən kafirlərdir, onlarla dostluq edən kafirlərdir və s. Özündən qaydalar çıxaracaqsan. Üçüncü, yalnız ümidlə Allaha ibadət etsən. Heç nə olmaz. İçsən də olar, çəksən də olar, zina etsən də olar. Tək ki, qəlbində iman olsun. Tək ki, dilinlə tələffiz edəsən La ilahe illallah, Muhammed, Rasulullah. Olacaqsan murciyə. Murciyə. Əməldən kənar insanlar Ancaq diri ilə deyir Və qəlbi ilə təsdiqləyir Və onlara azıq dəvət etdikdə Dedikdə ki Nə vaxt namaz qulacaqsan Nə vaxt orucu tutacaqsan Deyirlər ki, müəyyən işin olmasınlar <gülüyor> Qəlbim təmizdir Allah ilə özüm bilərəm Və s. Sanki Allah ilə bunun birbaşa Elə sıx əlaqəsi var ki biz o ayların yan arasına girməyə çalışırız Ta bu da bizi ondan uzaqlaşdırır Subhanallah biz heç kəsi məcbur etmirik namaz qılsın, oruç tutsun və heç kəsi şirnikləndirmirik buna görə, namaz qıldıqlarına görə ayda onlara 500 dollar vermirik biz yalnız Peyqəmbərin yolunun davamsıları insanları cənnətlə müjdələyir, cəhənnəmlə qorxuduruq, insa, ey insanlar namaz qılarsınızsa inşallah cənnəfə düşəcəksiniz Bu münkar dersin isə cehannəmə yolacaqsan. Və salam. Bizim də yolumuz peyğəmbərlərin yoludur. Növbəti hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz Rəbbindən rəvayət etdiyi bir hədisi rəvayət edir. Allah Subhanahu taala bu hədisdə qüdsi hədisdir. Buyurur ki: "Ey qullarım, mən zülm etməyi Özümü haram etdim. Şevvel. Allah Subhanahu taala hiç kəsə zülm edən deyildir. Allah Tala irəğmə ana, muzalləmin lil abid. Həm bendələmə zülm edən deyiləm. Bendələrim içərisində olan dələduzlar, hiyləgərlərə qarşı Allah ilə qura bilər. Onların hiləsini özlərinə qaytara bilər onlara onlardan qarşılıqlı olaraq intiqam ala bilər. A, bu demək deyir ki, Allah ilə gərdə intiqam alandır. Xeyr, qarşılıqlı olaraq bunu edə bilər. Amma zülmü heç qarşılıqlı olaraq da etmir. Allaha qarşı zülm edirlər. Ona övlad nəsib edirlər. Deyirlər, Allahın oğlu var, qızı var, ələklər qızları var, filan kəs oğludur. Filan kəs də zövcəsidir Və s zülm edirlər, amma Allah onların bu əməlinə qarşı onlara zülm etmir. Etməzdə. Layiqincə onların cəzasını verəcək. Onlara layiqincə yalnız cəza verəcək. Sonra Allah dağla buyurur ki, və sizin aranızda da bir-birinizə zülm etməyinizi sizə haram etdim. Bir-birinizə zülm etməyin. Zülm etməyin. Sonra Yenə müraciət edir, ey qullarım, hamınız azğınlıqdasınız, zəlalətdəsiniz, məndən hidayət istəyir, sizi doğru yola yönəndir. Hədisin bu hissəsi ona dəlalət edir ki, insan istədiyi bir kəsi istəsə də, məcbur etsə də, qirov götürsə də, başını kəssə də, nə etsə də, ona hidayet verə bilməz hidayet verən Allahdır deməli Allah s.ə.alə də qütsə hədistə buyurur ki istəyin hidayet verin istə, anahtan üçün Allahdan hidayet istə yosa ahtanaya İslamı təqdim etdikdə onlar da onu inkar etdikdə sən onlara kafirsən desən günaha batırsan və xallatala əmr edir istəyin Allahdan istəyin ki, Allah da sizə hidayət versin sonra yenə Allah taala buyurur, ey qullarım hamınız adsınız mən yedirtdiklərimdən başqa məndən ruz istəyim sizə ruzu verim və o demək deyil ki, indi siz oturmuşsunuz hamınız atsınız əlhəm dillə gün orta yeməyini yeyib gəlmirsiniz hamınız toxsunuz amma həqiqətdə hamınız adsınız Yəni Allah sizə ruzunu verməsə, bağban meyvələrin yetişməsini gözləyir. Yetişməyə az qalmış, dolu düşüb onu məhv etsə, şey gəlib onu məhv etsə, məgər etiraf etməyəcəksiniz ki, Allah onu məhv etdi. Etiraf edəcəksiniz. Elə də biz etiraf etməliyik ki, Allah istəyir ki, bizim torpaqlarda bu ruzular bitir, yetişir və istədiyimiz qədər oruculərdən o nimətlərdən istifadə edirik Allah istəyir ki bizim torfaqlarda bizim diyarlarda dünyada mövcud olan 11 iqlimin 9-u mövcuddur Allah istəyir ki bu torfaqlarda dünyada yetişən meyvələrin demək olar ki böyük əhsəriyyəti yetişir istədiyin meyvələrdən istədiyin vaxt edib alıb yeyirsən ha Al, bu şeylə yerlər var Güyərtinin dəstəsini orada bir şirvan, iki şirvana alırlar. Limonun bir qanəsini bir şirvana, şirvan yarıma alırlar. Elə yerlər də var. Bunlar barəsində düşünün. Allaha şükür edin ki, Allah ta'lığa bizə bu qədər nimət verib. Biraz da o niməti artırsın. Sonra Allah deyir ki, ey qullarım, hamınız lütsünüz. Mən heyindirdiklərimdən başqa. Mən geyindirdiklərimdən başqa hamınız üçün siz məndən geyinəcək istəyin libas. Hər xeyirli libas da təqvalı basdır. Sizə geyinəcək verim. Libas verim. Hamınızın əlində geyim var. Elhamdullah. Vacib Allah Subhanahu taala bunu deməkdə məqsəd odur ki, bu geyimin özünü də Allah sizə nəsib edir. Yundan geyim İpəkdən qeyim, sintetik maddələrdən olan qeyimlərin hamısı Allahın isteyi altındadır. Əgər malqarı olmasa, yunu hardan ala bilərik? Baramaqurda olmasa, ipəy hardan ala bilərik? Neft olmasa, bu köynəyələri hardan ala bilərik? Bu üç şeyin üçünü də bizə Allah verir. Həmsinin pambuq olmasa, Biz insanlar sadəcə o maddələri, Allahın verdiyi o nimətləri bir şəkildən başqa şəkilə çeviririk. Pambığı, yunu, ipəyi, nefti, keymə çeviririk. Özümüz həsini yarada bilmərik. Həsini qadir deyilik. Bizim özümüz yaranmışıq. Yaradanın yarattığını bir şəkildən başqa bir şəkət alırıq. Ancaq başqa bir şəyə bir qadir deyilik. Sonra Allah s.ə.v. buyuruq ki, Ey qullarım, hamınız günah işlər törədirsiniz. Mən də günahları bağışlayıram. Özür də gecə və gündüz dayanmadan günahın bağışlanması üçün müəyyən vaxt yoxdur. Beş ilin altı arası gələrsən, günahlarımı bağışlayıram. Öyrədərəm sənə necə günahlarını bağışlayasan Bəlkə beşlə qədər bu adam öldü. Günahların bağışlanması üçün ancaq peşman olub Allah'tan bağışlanma diləmə kifayətdir məndən bağışlanma, diləyin, mən də sizin günahlarınızı bağışlayın. Deyilmədi ki, başqa bir məxluqdan, diləyin, o mənə sizin diləyinizi çatdırsın, sonra mən sizin günahlarınızı bağışlayın. Birbaşa məndən istəyin, mən sizin günahlarınızı bağışlayın. Və baxın, səhiyyəd istə gəlib, bir nəfər günah şükürür sonra deyir ey Rabbim ben günah şükürdüm benim günahımı bağışla Allah subhanallah deyir ki subhanallah fikir verin subhanallah yorum Allah subhanallah ne deyir ve bilin ki bunu Allah deyir ve ki her defa siz bunu dedikse deseniz ki ey Allah beni bağışla Allah subhanallah bu cür deyicek deyir ki kulun bilir ki günahları bağışlayan yalnız mənəm, günahlara görə cəzalandıran da yalnız mənəm. Odur ki, onu bağışlarım. Hansısa ağacın, taşın, əskinin cürəti satar, deyəsim ki, qulum bilir ki, günahları bağışlayan mənəm, günahlara görə cəzalandıran da mənəm. Cürəti satar, heç mələyin cürəti satmaz neyin ki onlardan da quvvədə qüdrətdə səviyyədən aşağı olan məxlubun və son insanlar ki balaca bir otaqda oturub, pəncərə arxasından günahları bağışlayırlar Allah onlara idayət versin <gülüyor> zülüm dedikdə Allah s.ə.v bu qüdsə hədistə müəllif bu zülmü izah etmir Lakin İbn-Niraz Ebrahimi bu hədisi öz kitabında izah edir, ki, zülüm iki növdür. İnsanın öz nəfsini etdiyi zülüm, şirk, küfür, lifaq, həsəd, taxıllıq və s. Buna xəstəlik də deyə bilərsiniz, qəlb xəstəlikləri. İndi xəstəlik barədə hədislər gələcək, özdə çox hədislər. Və bir də Kiməsə zülm etmək? İki növdür zülüm. Öz nəfsinə zülm etmək və kiməsə zülm etmək? Öz nəfsinə zülm etdiyin o günahı şirk də olsa, küfürdə olsa, Allah bağışlayır. <gülüyor> Amma başqasına zülm etdikdə, o halallıq verməyincə, nə qədər tövbə etsən də Allah səni bağışlamayacaq. Təsəvvürünüzü gətirirsiniz. Deməli, insan, Öz nəfsinə etdiyi zülümlərə görə o qədər qorxmasın. Tövbə edən kimi Allah onu bağışlayacaq, əmin ola bilər. Qorxsun digərlərinə zülüm etməyə, digərlərinin haqqını tapqalamağa. O insan onu bağışlamasa, Allah da onu bağışlamayacaq. Və əlhəm dillə, biz əgər bu yoldayıqsa, bizə çox zülümlər olacaq. Biz də baxmalıyıq. Nə adamları bağışlamağı bacarmalıyıq. Bağışladığımıza görə də Allah bizə savab yazacaq. Amma qəstən fitnə uğrad, ikiyüzlülük göstərərək, riyakarlıq edərək, münafıqlıq edərək nə demək olar? İki qəlbi ola ola. Əgər ona demək olarsan. Bu şeyləri əvvəzdən məqsəd yönünə şəkildə hazırlayırsa, onları bağışlamağa dəyməz. Qiyamət gün onlardan öz haqqınızı tələb edin. Onları bağışlamağa dəyməz, çünki onlar İslamın islahı üçün, yox, şəsadı üçün çalışırlar. Sonra Allah sona teala yenə buyurur, deyir, ey qullarım, əgər sizdən əvvəl olanlar və sonra olacaq insanlar hamısı yəni bütün insanlar ən təqvalı, Allahdan qorxan insan kimi olarsa deyək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimi mənim mülkümdə heç nə yəni bizim etdiyimiz əməllərə Allahın ehtiyacı yoxdur və əksinə olanlar və olacaq insanlar, bütün insanlar ən pis günahkar insan kimi olarsa, yenə mülkümdən heç azalmaz. Allah'a biz bir pisliyə edə bilmərik. Bəziləri, daha doğrusu bəzi xavarizlər, göyə küllə atıb Allaha etirazını bildirmək məqsədi ilə. Allah bizə kömək eləmədi. Nə üçün sən bizə kömək eləmədin? Göyə ateş atıb. Firon qıbıca pilləkant dikdi ki Allahın yanına qalsın Kiron da etiqat edirdi ki Allah göydədir hər yerdə olduğunu etiqat etsəydi Allahı ya mağarada ya meşədə ya səhrada xarardı o bilirdi ki Allah göydədir və Allahı göydə tapmaq üçün əmr etdi ona tərəf qaldıran bir pləkan diksinlər Lakin bunun da faydası olmadı. Allahın yanına heç müasir texnika yedir çıxa bilməz. Onlar heç birinci səmanı keçə bilməz. Nəinki Allahın yanına? Allahın yanına heç Cəbrəl əleyhissalam qalxa 7 Yedinci səmadan o tərəfə qalxa bilmir. Sonra buyurur ki, və hamınız olanlar da olacaqlar, hamınız, bütün insanlar, Məndən öz istəkilərini istədikləri qədər diləsələr və istədikləri qədər onlara istədiklərini versəm, mülkümdən heç azalmaz. almaz. Baxın, deyir ki, mülkümdən heç azalmaz. almaz. Əvvəlcə bunu ispat edir ki, heç azalmaz. Sonra mülkünün əzəmətli olmasını bildirmək üçün deyir ki, iğnənin ucu qədər. Azala bilər Azalsa da İynənin uzu qədər azala bilər Yəni bu deməkdir ki Heç iynənin uzu qədər də azalmaz Allah s.ə. yalnız biz Onun əzəmətini başa düşək deyə İynə uzu Dənizə daxil olub çıxdıqda Dənizdən nə qədər azaldırsa Sanki bütün insanlar Bütün məxluqat Allahdan Öz istəklərini alsalar Allahın mülkündən o qədər azalar heç azalmaz Allahın mülkü sürəklidir əbəlidir, fani deyildir sonra Allah s.ə. bütün bunları sadaladıqdan sonra deyir ki, ey qullarım, bu sizin əməllərinizdir yəni siz nə etsəniz mütləq onun əvəzini tam alacaqsınız Xeyr iş görsəniz, sizin xeyriniz olacaq, günah işləri görsəniz, özünüzdən başqa həs kəsi qınamayın. Allah subhanət hələ bizim azğınlığa gedməyimizi istəmir. Allah istəyir ki, biz yaxşı insanlardan olaq. Allahdan da istəyən qudur ki, Allah bizi yaxşı insanlardan etsin. İndi diqqətlə bu ayələrə fikir verin. Şu ara surəti 75-ci aydan 82-ci aya qədər İbrahim Aleyhisselamın öz qoumlününü necə dəvət etdiyinə baxın. Görün hamısı üslubla onları dəvət edir. Deyir ki: "Ey qoumlünlüm, siz tibaq etdikləriniz və sizin dede-babalarınızın əvvəlki ata-babalarımızın ibadət etdikləri mənim üçün ancaq düşməndirlər. Yəni o bütlər mənim üçün düşməndir. Allahdır müminlərin dostu, Allahdır müminlərin hamisi. Bütlər müminin dostu ola bilməz. Bütlər müminlə qərabər ola bilməz. Yəni bütlərin köməyi bizim yanımızda ola bilməz indi bir bəla gəlsə onlar bizi o bəladan qurtara bilməz əksinə onlar mağalları olsaydı dərk etsəydilər danışa bilsəydilər bəla gəldikdə onlar da Allahdan kömək diləyər bilər Allah'a sanırlar sonra deyir ki ibadət olunanlardan yalnız və yalnız mənim dostum Allahdır o Allah ki məni yarattı Mənə hidayət verdi. Mənə yemək verdi. içmək verdi. Baxın, hədrislə düzgünlaşır. İbrahim ə.səlam yeməyini, içməyini, hidayətə hamısını Allahdan istəyirdi. Və mən xəstələndikdə mənə şəfa verdi. Xəstələnsən, ancaq o mənə şəfa verər. Və məni öldürən də, dilindən də odur günahlarımın bağışlanmasını da yalnız və yalnız ondan istəyirəm. Hədistə olan bütün sadalananları İbrahim ə.sələn bu ayədə dedik. Fikir verirsiniz, növbəti fəsildə bu fəslin sonu ilə əlaqəlidir. Xəstənin günahlarının yığılması barəsindədir. Ümumiyyətlə, xəstə iki cür olur. Qəlbi xəstə Bədəni xəstə Üçüncüsü isə lab, Bədbəxt xəstədir Həm qəlbi, həm də bədəni xəstə olanlar Həm bədbəxt insanlar elə onlardır Nə? Bədən Şəfat atır Deyək ki, spit xəstəliyinə tutulub Nə də qəlb düzəlir Küfür, şirk nifadın içində batıb yedir Amma elə insanlar da var, bədəni sağlam, özləri küfür, şirkisindədir. Onlara sağlamlığı sizi təəccübləndirməsən. Allah bu dünyada bütün insanlara qarşı fərhəmətlidir. Və elə insanlar da var, bədən xəstə, lakin gəlb sağlamdır. Yəni mövmündür, lakin xəstədir. Və ən xoşbəxt insanlar həm qəlbi, həm də bədəni sağlam olan insanlardır. Qəlb xəstəliklərin deyək, sadaladım, şir, kübr, nifak, həsəd və s. kimi xəstəlikləri dedim, bədən xəstəliklərinə də spid, raq və s. xəstəlikləri demək olar. Bu xəstəliklərin özləri də yəni həm qəlb, həm bədən ilə əlaqəli olan xəstəliklər və iki yerə, iki qüsmə bölünür. Müalicəsi mümkün olan xəstəliklər və müalicəsi mümkün olmayan xəstəliklər. Qaldı ki, gəlbdə olan xəstəliklərə onun müalicəsi mümkündür. Allahdan istə, Allah sənə şəhva versin. Bədən və olan xəstəliklərə müalicəsi mümkündür. Müalicəsi Bizə mümkün e, bizə elə gələ bilər ki, müalizəsi mümkün deyil. Lakin Allah istəsə onu da sağaldar. Təsus ki, Allah əzləri üçün istəyir, əzləri hətta rax xəstəliyindən sağalır həkimlər də bunun yolunu tapa bilməyir. Bilmək ki, bu necə sağaldır? Bəzləri isə bundan ölüb gedir. Deməli, Allah istədiyi vaxt, istədiyinə şəfa verir, İstədiyini isə öldürür. E, biz deyə bilmərik ki, Allah mümini sağaldır, kafiriyoq, xeyr. Müminlər olur ki, raqqqəstəliyindən ölür. Müasir alimlərdən Binbaz İbn hər ikisi raqqqəstəliyindən ölür. O deyək ki, Allah onlara dala gəndəri Allahın hikmətidir. Allah müminləri bu xəstəliklərlə cünalardan təmizləyir, kafirlərin isə əzabını biraz da artırır. Və bu xəstəliklər insanlar üçün, yəni bu xəstəliklərin müalibdəsi insanlara asan gəlməsin. Allahdan qeyrisinə arxain olmasın, fikirləşməsin ki, kimsə dəvət etsə İslamı qəbul edəcək. Bəzi qardaşlar elə düşünür, elə fikirləşir ki, flankəsi çağırsam dəvət məclisinə, o desə qəbul edəcək. Yaxı filan kəsi filan kəsin məclisini aparsam, onun dediyini dinləsə, qəbul edəcək. Xeyr, belə ki, biz dediyimizi Allah istəsə, o qəbul edəcək. Allah onun qəlbini atsa, qəbul edəcək. İstəməsə, biz ona nəinki Quran ayəsi, hədis, köyü yağsaq və Allaha gözü ilə görsə, iman gətirməyəcək ki, gətirməyəcək. Deyəcək, bu bir seyirdir. Nedir ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səllə ayı iki yərə böldü Allah'ın izni ilə. Bakın, Ebu Cəhilvə'nin havadarları, bu bir sehirdir, dedilər. Və inanmadılar. Eləsə də biz həmsinin bədəndə olan xəstəlikləri, Allah istəyə işte, məsələyi heç kəsək alabilməz. Və Allah istəyədikdə işte, işte, hərdən elə bəla göndərir ki, onun mənidesi tamamilə tapılmır. Heç də onu sakalılmır. Şəfa vermir. Və e, bu da O xəstəliyə də aid etmək olar spidi. Eçəkdimiz, kimsə o xəstəlikdən sağalsın? Xeyr. O xəstəlik bəladır. Xüsusən, zinakarlar üçün. Peyğəmbər s.ə.v. 14 əsr bundan öncə hədis rəvayət edir. İbn-i Məziyədə, sünən i̇bn bu hədis nə qelə edilir, rəvayət Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə 5 şəyis adalayır ki, belə etsəz, yəni müsəlman ümməti belə etsəz, belə qala onları gözləyir. Bu beş şeyin 5-ini də sizə deməyəcəyən yalnız birini ni Bu da Peygamber səhələm deyir ki o qölm ki onların arasında zinəkarlıq açıq aşıq baş alıb görəcək, Allah onlara hezqədə babalarının bilmədiyi xəstəliyi göndəricək. Və o xəstəlikdən onlar şəfahat atmayacaqlar bu xəstəlikdən şəfahat atmayacaqlar indi siz baxın, bu zinəkarlar özlərini qoruyur müxtəlif vasitəliyə bu xəstəliyi birindən digərini keçməsin amma o zinəkarlar üzərində müayinə aparan həkimlər yaxşı bilər ki bu zinəkarlar nə qədər özlərini qorursa da Allah istədiyi vaxtda o xəstəliyi onlara keçir Heç əslərin də xəbəri olmuyor. Deyir, bu necə oldu? Axı biz, biz, biz. Amma keçdi. Sənin qorumağınla deyil. Sahabi özünü qoruyurdu ki, uşağı olmasın. Allah elə etdi ki, uşağı olsun. Bu xəstəlik insanın yaranmasından da asanddır. İnsanın yaranması da Allah için asanddır. Yaratması da. Allah üçün asandı, o xəstəliyi insana salması da Allah üçün bir çətinlik yoxdur Lakin biz insanların düşüncəsinə görə insanın yaranması daha çətindir Yoxsa o xəstəliyin Bir adamdan başqa birisinin keçməsi Əlbəttə ki, insanın yaranması Çətindir Lakin Allah s.ə.vələ O səhabiyyə evlad verdi Qorunsa da İstəmirdi evlad olsun, amma oldu Yəni, Peygamber s.ə.vələm Nə dedi? Dedi ki sən istəməsən də Allah istəsə olacaq indi bunu müqayisə edin siz istəməsəz qeyd zinakarlar Allah sizə bəla göndərmək istəsə o xəstəlik sizə gedirəcək qorxurlar o xəstəlikdən qorxmurlar o, o xəstəliyi göndərəndən ay bəddahlər, qorxun o xəstəliyi o bəlanı göndərəndən sizi o xəstəlikdən qorusun amma xəstəlik gələndən sonra nə qədər Allah'a müradət etsəniz də Allah sizi istəsə sağalacaq. Amma hələ elə bir fakt yoxdur ki, kimsə bu xəstəlikdən sağalsın. Ona görə nəyin ki özünüzü ondan qoruyun. Hətta ümiyyətlə naməhrəmə baxmaqdan özünüzü qoruyun. Şeytan sizi naməhrəmə tərəf çəkməsin. Sonra Rafilə ilə əlaqəli bir hadisə sizə danışmışam. Və bir daha danışın, imanınız biraz az artsın. Bir qadın raqq həstəliyinə tutulur və müayinə edir. Özünü müayinə etdirir və həkimlər ona deyir ki, sənin 3-4 ay ömrün qalır. Öləcəksən. Və bu qadın imanlı qadın olur. Gedir Məkkəyə. Kəbənin yanında qalır məsciddə. Gezə gündüz Allaha dua edir ki, Allah ona şəxa versin. Və niyyəti də olur ki, ölürsə, qoy müqəddəs torpaqda ölsən. Lakin 5-6 ay keçir, ölmür. Bir müddətdə keçir, ölmür. Səbri tükənir, qayıdır, yenidən müayinətdirir özünə. Və həkimlər ona deyir ki, ola bilməz. Millərlə insan bu xəstəlikdən ölür. De görə, hansı dərmanla özünü müalizə etmirsən? Biz də insanları o dərmanla müalizə edirik. Qadın ona o dərmanı Deyir. Lakin bu dərman içiləsi deyil, bu dərman tələfüz ediləsi və qəlbən ehtiqat ediləsi bir dərmandır. Qəqərə surəsinin 186-cı ayəsini ona oxuyur, həkimə. Həkim bunu işitdikdə ağlayır, İslamı qəbul edir. Allah s.ə. bu ayədə deyir ki, İzə səələkə ibadiyən nifəni qaribun ucibud'a'vatid'a iza da'an felyestecibuli ve lirşid ve səndən mənim baramda soruşsalar mən onlara yaxınam heç bir vasitəsiz mən onlara yaxınam bir başa məndən yenə heç bir vasitəsiz duaya deyib istəsələr onların istədiklərini verərəm bu qadına verdi Vəsb başqalarına niyə vermir? Ayənin var. Gələk onlar da mənim istəyimi yerinə yetirsinlər. Elkə doğru yola yönəlmiş olsunlar. Biz oturaq, Allahın buyruqlarını yerinə yetirməyək. Allah'tan üst sevirək. Hə ümid edək ki, Allah bizi bağışlayacaq. Allah'tan üst sevirəcəksən, Allah da səndən üst sevirəcək. Allah da deyir, nəsə Allah, həfə nəsə Onlar Allahı unuttular, Allah da onları unuttur. Başqa bir ayədə deyir, Məni yad edim, mən də sizi yad edim. Biz burada ney edirik? Bu dəyəkən. Ney edirik? Allah indi ney edir? Subhan Biz indi Allah'a yad edirik. Allah da indi bizi yad edir. Lakin Allah'tan fərqli olaraq biz nagis məhlubu, öz aramızda nagis məhlubatın içində onu yad edirik. O isə kamil olan Allah Paç olan meleklerin yanında bizim yad edir. ki, mələklər sizi ad-baad tanısın. Soq-soq Allahı yad edin. Bir gözəl əhvalatla da sizə danışın. Mənim bir dostum var, həkim. Onun İslam'a nedir gəlməsi barədə sizə danışmaq istəyirəm. Yox. Yox. O, həkim dostum deyil. Bu, başqa adam idi. Dənizdə üzüb, sonra batırmış, sonra sahilə saxsalama çıxıb və Quran ayəsini oxuyub, islama gəlir. O deyil. Başqa birisidir. O da çox gözəl əhvalatdır. Onu əvvəlki dərslərə dinləyib, qulaqasın eşidə bilərsiniz. O, əhvalatdan xəbər dədə bilərsiniz. Lakin, bu, tamam başqa bir əhvalatdır. Dostuma sual verdim. İslama necə gəlməsən? Görün, nə gözəl cavab verdi. Dedi ki, mən çox düşünürdüm, çox götür-qoy edirdim. Özü həkimdir, zərra. Dəfələrlə kərkilikdə oturub düşünürdüm ki, bu necə ola bilər? Xəstə olur, imkanlı xəstə. Hər cürbəhalı dərmanları almağa imkanı olur, alır, verir. Mualicədə onun üçün istifadə edirik. Sərrahi əməliyyatını da müvvvəqiyyətlə keçir, nəticədə ölür. Amma xəstə də olur. Ona dərman vurmağa əlimiz gəlmir ki, israf olalım. Artıq ölür də bu. Bu ölsün. Lakin sağalır. Və onda dərk etdim ki, bunu şəfa vermək bizim əlimizdə deyil. Ona şəfa verən var. Və başa düşdüm ki, bu Allahdır. Allaha sığınmaq, Allaha ibadet etmək lazımdır ki, Allah bizə o can sağlığını, əvəz olunmaz bir şeydir, o can sağlığını bizə versin. Daim onu biz də qoruyur, saxlasın. Hədistdə Peyğəmbər s.a.v deyir ki, o müsəlman ki, xəstələnir, onun başına bir müsibət gəlir, kədər, qəng hətta ayağına bir dikam batsa belə bu onun günahlarını silir. Naraat olmayın. Görsən ki, yolla gedirsən. Fikirli-fikirli. Ayağın bir daşa ilişdi, az qaldın yıxılasan. Səni bura qoyanın. <gülüyor> Və salam, sənin savabı ara getdi? Axı o da sənin üçün bir kəhbare idi, günahlarının bağışlanması. Sən gələk deyərdin, əlhəmdir illə, savab qazandım günahlarımdan silindir və o daşı yoldan kənarlaşdırlardır yaxşı bir iş görərdim yolu təmizləyərdim buna görə də salab qazanardım amma sövüş sövmək dili o təhkiri öyrətməklə xizm-i şərmanlar heçinə qazanan deyilir başqa bir hədistə deyir ki Salman Farisi radiyallahu anh bir nəqər xəstəni ziyarət edir və ona deyir ki sevin həqiqətən Allah s.ə.ə.nin mümin üçün göndərdiyi xəstəlik onun üçün kəffarədir yəni mümin üçün günahlarının bağışlanmasına bir səbəbdir və onun üçün bir yüngüllüktür günahlar getdikdən sonra insan yüngülləşir Allah qismət etsin Hədcə gelin, qaydandan sonra görəcəksiniz ki, nədə yüngülsünüz. Elə başa düşünün ki, çəkdiniz, azalacaq. -azal. Daxilən, qəlbən hiss edəcəksiniz ki, artıq sizdə təmizlənmə prosesi gedir. Peyqəmbər s.a.v deyir, hədci layiqinca yerinə yetirən, hədci qəbul olan şəx sanki anadan olunmuş uşaq kimidir. Tət təmiz. Lakin, Günahkarın xəstələnməsi Salma farisi görülmə Günahkarın xəstələnməsi bu xoğlanıb, kəndirlənib, sonra buraxılan dəvəyə bənziyir. Bu dəvə ki, bilmir bunu nəyə görə kəndirlədilər, nəyə görə da açıb buraxdılar. O bədbəx, günahkar bilmir ki, nəyə görə buna xəstəlib gəldi, sonra da nəyə görə bu və necə sağaldı. Amma mömin dərk edir ki, Ona gələn xəstəlik onun üçün bir Günahları silinir. Necə ki ağazdan yarpaq tökülür, o mənim günahları elə filtrur. <gülüyor> Allah Subhanahu taala Al-Imran surəsində, Bəqərə surəsində buyurur ki: "Qalənə bulvan nəkun bi şey minəl xaufi vel cu'i və nəqsin minəl Əsabətum, qalu, innə və innə Müjdələ o kimsələri ki, onların başına bir müsibət gəldikdə, onlar deyərlər, biz Allah üçün yaşayırıq, Allaha da qaydacaq. Yəni, biz Allaha nəxsusluq, Allahın bəndələriyik, Allaha da qaydacaq. Lakin onlar nə zaman bunu deyir? Bu ayədən əvvəlki ayədə bu haqda görün Allah dağla nə deyir? Nəyə onlar səbər edir ki Allah dağla, Peygamberinə əmr edir ki onları müjdələ? Ondan əvvəlki ayədə Allah dağla deyir, mütləq, mütləq biz sizi imtihan edəcəyik. Nə ilə imtihan etdiyini də de deyir. Deyir, mütləq biz sizi qorxu ilə, azlıq ilə canı Mal və əkin qıtlığı ilə imtihan edəcək. Hərdən azda ola bilərsən, Ruzun azala bilər, Yaxınlarından kimsə ölə bilər, Xəstələnə bilərsən, Əkin sahən tamamilə yanıb kül ola bilər, Hər bir şey ola bilər, Allahın imtihanıdır. Sonraki ayədə Allah taladır, edənləri müjdələ. Lakin Peyğəmbər s.v. bu duaya bir şey də əlavə edir. Yəni, innə lilləhi və innə iləyhi raciun deməklə bərabər Resulullah s.ə.v bizə bir şey də öyrəlib, bir cümlə deyir ki o müsəlman ki, onun başına bir müsibət gələr və o, innə lilləhi və innə iləyhi raciun Allahumma əcirni fə musibəti və əxlibli xeyran minhə deyərsə Allah ona, ondan da yaxşısını nəsib edər. İkinci cümlənin mənası belədir. Allahumma bu müsibətə şəhər etdiyimə görə mənə şavab yaz və ondan da xeyirlisini mənə nəsib et. Bilirsiniz mi? Ummu Sələmə radiyallahu anhə, bu duanı etdi, ona müsibət gəldi, bu duanı etdi və Allah taala ona ondan da xeyirlisini ərindən də xeyirli bir ər əyat yoldaşı nəsib etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onu aldı. Bu duanı etdikdən sonra elə isə müsibət gəldikdə belə dua edər ki Allah Teala ondan da xeyirlisini yəni o müsibətdən xeyirli müsibət versin, yox o müsibətə düşar olduğumuz haldan sonra halımızı daha da yaxşılaşdırsın elə dər ki, elə kirəşmir ki üçün daha böyük müsibət arzu <gülüyor> sonra Peygamber s.a.v deyir ki, o mümin ki, xəstələnər və Allaha qarşı ixlaslı olar, yəni səbh edər, düşünər ki, bu Allahdandır, Allah s.a.v onu təmizləyər. Necə od, dəmiri pastan təmizləyirsə, Allah da onu günahlardan təmizləyər. Sonra başqa bir hədis daha bir müjdədir mümin üçün. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, müəmin, xəstələndikdə edə bilməyəcəyi hansısa bir əməli, hansısa bir əməlinə görə savab qazanır. Baxın, məsələn, qardaşlarımızdan kimsə xəstələnib, cümə namazına gələ bilmir. Allah s.ə.v. ona savab yazır. Yazır ki, o cümə namazına gəldi. Çünki həmişə cümə namazına gələrdi. Və ki, xəstəliyi uzvatından gələ bilmədi, Və istərdi ki cüməyə gəlsin, xəstəlik buna yol vermədi. Allah Taala ona yazır. O səbəbi yazır ki cüməyə gəldi. Lakin maraqlıdır. Cüməyə gələnlərin hansı birisi kimi ona səbəb yazır? 1-ci vaxtında, 2 vaxtında, 3-cü vaxtında, dördüncü, cü 5-ci. Hədis mütləq şəkildə gəlir, ümumi şəkildə. Və ümid edirəm, və arzu edirəm ki ən yaxşılarının səbəbini ona yazır. Sonra Peyğəmbər s.ə.v və ya bu Hureyra r.əna deyir ki, müəmin üçün ən çox savab gətirən xəstəlik qızdırmadır. Çünki bütün bədəni qızdırır. Bədənin hər yerinə ağırdır. Qızdırma olduqda insanın hər yeri ağırdır. Amma baş ağrısı olduqda təkcə başın ağrıyır Qolun sönü təkcə qolun ağrıyır Ayağında hevmatizma varsa Təkcə ayağın ağrıyır Qızdırma isə bütün bədəni ağrıdır Və ən çox savab gətirən insana qızdırmadır Qızdırma olduqda insan daha çox savab qazanır Və qızdırmanı sövmək olmaz Peygamber s.ə.q. qızdırmanı sövməyə qəttiyyən qadağan edir Bu sənə savab gətirir Təsəvvür et ki, kimsə sənə 100 dolar pul verir ki, hərcdə, sən də onu qaydıb söhürsən. bundan çorluqdur. Qıldırma sənə salab yatırır, sən də qaydıb onu söhürsən. Allaha şükür et ki, sənə buna görə salab yazılır. Sonra, Əbu Nuhaylə, rahməhullah, bir məclisdə olarkən ona deyirlər ki, dua et. O da edir, deyir, Allahum mənqus minəl maradib xəstəliyimizi azal xəstəliyimizi isə azal yəni xəstənin xəstəliyi getsin, şəfaa tapsın amma savabı getməsin, savabı onda qalsın iştihaddır reğəmbar səsən belə dua etməyib lakin o iştihadda heç bir ziddiyyət yoxdur küfür bir kəlam yoxdur Sadəcə biz deyə bilərik ki, bu duanı xüsusiləşdirib haradasa demək olmaz. Xüsusiləşdirmək üçün Peyğəmbər Fəhsələmlə və yaxud Qurandan bir dəlil olmalıdır. Yəni, gəlin, gəlin, uşaq, məsiddə hər cümə günü və yaxud hər dördüncü günü məqrib namazından yarım saat sonra oturaraq bu duanı edək. Özü dairəvi də də şəkildə. Biri desin, onu təsdiqləsin. Bu üçün nəyə ziddir? İstəyirsən dua etmək, özüm üçün dua et. Cəmaat şəklində dua etmək yaxşı olsaydı, Peyğəmbər s.ə.v onun sahabələri cəmaat şəklində oturub dua edərdilər. Lakin İbn-i Məsud radiyallahu anhım, məscidə daxil olub görəndə ki, cəmaat şəklində tabinlər oturub, qarşılarındakı daşları bir-birinə ötürərək Subhanallah, Elhamdülillah, Allahəqber deyirlər. Deyir, e, Peyğəmbər s.ə.v sizə bunu öyrədik. Onlar deyirlər ki, biz xeyr istəyirik Biz ne istəyirik, ne edirik, biz savab qazanmaq istəyirik İbn Məsuddir, kəm min muridir xeyr ələm yusib huq. Nə qədər xeyr istəyənlər var ki, xeyrə nail olmayıb Xeyri istədikdə xeyri, xeyrə bizi yönəzlənin dediyi kimi etməyi Allahın ya da Peyqəmbərinin dediyi kimi etməliyik ki O xeyriyə olan, öz ağlımızla nəyəsə nail olmaq istəsək, nail olmaq istədiyimiz şeydən də məhrum olaraq. Hətta fikir verin, yaxşı işlərdə əgər sən tələssən, tələsdiyinə görə ola bilər ki, sən ondan məhrum olasın. Tələsib nəyəsə nail olmaq istəsən, məhrum olasın. Məsələn, gün batmamışsan, məğrib namazını qılıb onun savabına nail olmaq istəsən, məğrib namazının savabından məhrum olursan tələsdim mən istəa tələşeyin qablə əvanihi uqdulyə bi xirmənihi. belə bir qayda var usulü fiqqdə kim tələsib nəyə zənail olmaq istəsə ondan məhrum olur tələs miyim? tələsmək şeytandandır və tələsmək özü elə səfəhlikdir sonra Abusaydır Xudridən Havaytudan həzistə deyir ki Peyğəmbər səhələmin yanına gəldim və gördüm ki qızdırma içindədir xəstədir və soruşdum təəccüblə dedim xəstələnmirsən ya Resul Allah henüz də xəstələnir e, Peyqəmbər s.ə.v ona çox gözəl cavab verdi dedi ki Peyqəmbərlər də xəstələnir və özü də çox başqa insanlara nisbətdə daha çox bəlalara məruz qalır numunevi insan olmak üçün və gələn dalalara səbir etdiklərinə görə iki qat artıq saval qazanırlar. Adi insanlardan fərqli olaraq iki qat artıq saval qazanır. Lakin peyğəmbərlərdən sonra daha çox qəla, daha çox müsibət o kəslərə gəlir ki, onlar peyğəmbərlərə daha yaxındırlar. İmanı, ilmi daha çoxdur. Müsibət ona daha çox gəlir və o səbh etdikcə salab qazanır. Hünahkarlar elə düşünməsinlər ki, onlara müsibət gəldikdə salab qazanırlar. Əksinə, sonra Peyğəmbə ə.sələmin oğlu İbrahim xəstələnir və bu xəstəlikdən ölür. Rəsul ə.sələm zövcəsinə Maria xəbər yöndarır ki, Oğladı derən də, da Allahdır. Hər bir şeyin qədəri onun əlindədir. Səbri et və bunun sababını Allahdan istə. O başlayır ağlamağa. O, oğulu vəfat edib. deyir ki, məh, şiyin, mənə ki, şüxəm, mənə ağlamaq yaraşar. Belki sənin qəlbin daşqandır, ona görə ağlamışsan. Allah bir deyir. Amma bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir o kişilərin kişisidir. O ağladı. Və ağlamağın səbəbini səhabə soruşdu. Baxan, səhabə, ona qəribə gəldi ki, o ağlayırsan, sən ağlayırsan, ya rəsullar. Sən ağlayırsan rəsullar səhəm deyil, əlbəttə mən insan deyil həm. Mənim də qəlbim var. Qəlbdə də rəhm olmalıdır. Və ağlamağın da həddi, hüdudu olmalıdır. Sözsüz ki, sən ağladıqda kişi ola ola, saçını yolsan yaxud arvadlar saçlarını yolub üzünü zırıb, yaxasını zırıb və s. axlasalar əlbəttə ki bu dinə zidd olan bir hərəkət olar sonra xəstəni ziyarət etdikdə bu duanı ona edir siz qiddiqli olun Mömin diqqətli olmalıdır, xəstə qardaşları barədə xəbər tutmalıdır və onları ziyarət etməlidir. Bu, möminin mömin üzərində olan haqqıdır. Və ziyarət etdikdə deyin ki, Lə Bu, ərəbcədir. Ərəbcə bunu deməyə bacara bilən ərəbcədəsin. Deyə bilmirsə, öz dilində də deyə bilər. Deyirsən ki, keçmiş olsun heç nə olmaz, inşallah təmizlənirsən günahların təmizlənir belə desən, inşallah Allah s.ə. onu təmizləyəcək amma sonrakı ədis Də növbəti ədis Abu Bakır Sıbdiq radiyalların hübarədədir bu ədisi indi dinləyin kələm dərsizə Abu Bakır barəsində bir az geniş məlumat olacaq Onun fəzilətləri barədindən sonra səhabələrə sual verir. Diqqətli olun, sübh namazından sonra səhabələrə sual verir. Deyir ki, sizlərdən kim bugün onu sütür?